ובשנת אחת לכורש מלך פרס, לכלות דבר אדוני מפי ירמיה, העיר אדוני את רוח כורש מלך פרס, ויעבר קול בכל מלכותו, וגם במכתב למור. כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי אדוני אלוהי השמים,